Și pentru că pomenii de flăcăii și fetele din sat, trebuie să vă spun că la Humulești torc și fetele și băieții și barbați și să fac multi giguri de suman, lăi și din oaten, care se vând și pânură și cu sutii. și acolo piloc, loc, precum și la iarmaroașii în tătii părțile. Cu asta să hrănesc mai mult humuleștenii răzăși fără pământuri. Și dacă în Humulești Torc și fetele și băieții, apoi ei nu se nășteau învățați, ci o luau cu deprinderea de mici. Și în sat, mai ales iarna, glăcile se țeneau lanț, iar copiii se cuibăreau într-un colț de odai și dădeau cu o osârdia să se întreacă la tors, la pieptă în muș, la nevedit, la făcut țefi cu sucala și la tors cu roata. Mai du-te cu fusul la horă. De Că fusul aici la clacă nu ti se învârte. La horă poate mai învați, nu mai cot-codă ți ca o găină când se scoală de pe puibar. Ai torsca vai de capul tău și de la Ionica, Ionica n au tu? Aud, mamă. La drăcâine. Ia vezi că eu nu pot lăsa țesutul. mamă, mm, eu nu mă duc să se ducă Zahei. Nu pot lăsa țăsutul. E, apoi tu, Ionica până nu-i Să prișină... Să-i spravești asta. Zahei, mai degrabă poate lăsa pieptănușii. E, acu' te oprezi, Zoro. Zahei, n-auzi tu? Zahei, n au te strigă, mamă. La drăcâine. E, e, e, bătă! E, e, e! E rar să fiți! Uau, uau, uau! Bună, vin bunicul! Hai venit bunicul! E, he, he! Bună vremea harnicilor! Treaba, hai! Sărbâna! De la Pipiric Moș Davide! De la Pipiric? Dar unde-i maică ta Ionică? Uite-o, vine! cum e vremea pe la Pipiric Moș -Creangă? Ca aici. Ele, Toată casa e vânzolită de Să rămână, tată. Stai să sărut. Că pe drăgușorii i-am sărutat. să <laughs> i sănătoasă. Mama, ce face? După năravul ei. O spodărește. Să-mi toacă urechea cu vorba și plânsul. Să tot gândește la năcazurile tale cu atâția copii și să întreabă cum o mai duci. Păi <laughs> da, o duc și eu, după cum nu vrea ea. <laughs> Da, unde e Ștefan? La târg. Acuș-acuș trebuie să picii. Apoi, hai înșei aparte la țăsutul tău, să nu te zăbăvesc. Da. Poftim, tată, poftim. Catrica, da. ia un scaun pentru bunicul tău. Da, poftim bunicule, poftim, stai da. cu alea. Așa, fetico. Mulțumesc. Ei. Da, tu, Ionic. E bunicule? Ei. Ești cu mintii, harnic? A, cu toane. Da. Știi să întoarci, mai. Știe, știi, știi. Stea la întrecere cu fetele mari Când să pornești, apoi n-am ce spune să spornești. pornești Fetele le-au porecălit Eu întorc Bă, bă, tu le-arți le Așa zi, o întorc călău, ai? Dar și eu le-am găsit porecle Și vorbești Ilea la zăbavă, toderița mălăiețu Fiecare după cum îi merg degetele pe fus Și zici zmarando și s-o stămni băietul în da, Adică ele să-mi zică Ion Torcălău și eu să nu le găsesc vorbă potrivită? Ei, bine, bine, așa e la clacă. Gluma e glumă și gluma înseamnă sănătate. Da, cu obraznicile, cu modul și... Așa că nu răspunzi? Dar eu de pe cunosc adevărul. E, mi-au făcut copii una. Ce ar am pregătit o oală mare cu sarmale pentru tineri, De după cuvința speții. Și sarmalele fără smântână... Nu-ți de un unor gospodă. Am lăsat oalile cu lapte să se prindă bine. Am zis, eu smântâna când doi da sarmale. Când să le dau, mă duc la oale. Ies smarand o smântână dacă aici. ceva. Și au mâncat tot. Eu, mama, eu nici Hai, hai, eu nu zic nici eu nică, nici Zahei, nici Catrina, nici cei mai mărunți. Poate că au mă mulat belșugul de la vacilor. Doamne, prinde-l voi strigoiul și o odată la oala cu smântână și apoi lasă. Nănașa din grindare să-i știe de știri, din o lor puteți scoate din mâna mea tăt neamul strigoiilor și al strigoiilor din lume. Hm, să cunoaști el strigoiul care mânca smântâna, de pe limbă. Eu zic că nu. Oh, urât mi-a fost în viața mea omul viclean, drept să spun, dragoman. mă. Eee, bine, spune-mi aicăta, mai Ionic. Eu tot gândesc că nu-i fi tu, strigoiul care-ți oarele, a? Nu zău, crede-mă, bunicul! Bine ar fi să fie așa, că uite, tu ești cel mai mare dintre copii și în a părinților și a fraților tăi să cade să se sprijini pe tine. Tocmă mă gândem și bine ar fi să mergi la învățătură, să te faci și tu om mai osebit, la vremea ta să ajuți și părinții și frații. Ei tată, tată, păi inima mea gândește la fel Dar parcă nu îndrăznesc să spun Că vezi, învățătura la școală se face cu greutate și cheltuială De, hei, să fim sănătoși, Zmarando Că de greutăți nu scapă omul Ori de-și dă copilul la școală, ori nu-și-l dă Hei da, așa e. Dar vedeți, în voștri școală nu e Ba la noi s-a pornit treaba S-a făcut ochilie pentru școală și dascălul Vaseli, se pare că va fi și dascăl la copii Apoi păi dacă am venit aici, nu am sfătuit și de asta Ia, ia, voi copii, n ați văzut pe bunic, Tu Hai la treaba, mm -hmm. hai mai stă, mai, stă, stă. mai stă Treceți la tor și la făcut. Hai Mai sta. Mai mai Dar oamenii mari mai au și altri de panat cu vorba Și nu-i de urechile voastre Hai, duceți-vă, Mai duceți rămâi rămâ la noi, bunicule Mai rămân, mai rămân <laughs> Și de aflu lucruri bune despre voi Am ceva îndăsaci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 Dar băietul are țire de minte. Are. Să vezi cum prinde tot ce aude. Asta înseamnă că are să ușor. Dar la lucru o să-mi deamnă. să asta e. Dacă îi place munca, înseamnă că are viață în asul Are să înveți n-ai grijă. Și-a fi cinste și ajutor ca să. Trăieți cu cuieți, nu știu Că mama mă ajuns ce bău, pruneți-vâne, Hei, ea n-auzit. o e, e Păi glasul lui e mai tare. Le povestește celor copii. Poveste o știe de la dumneata Și eu o știu de la bunicile. Capra cu trei iezi. Copiii nu se mai satură de ea. Ei știu de stihurile din ea. Le place. Păi cum să nu le placă? Povestea nu rămâne poveste în gura oamenilor, de când când place. Firește! S-a izvădit că i-a plăcut cu eu -o, o întâi și -o rămas pentru că i-a plăcut cu eu ascultat Eu l-am auzit pionii Ionică de vreo două ori. Dar nu știu cum, dar parcă a doua oară când o povestit-o, capra cu trei a potrivit vorbile mai altfel ca întâi. E, și că de povestea mai frumos. Asta e săm că tragea om de carte. Sunt și eu ceva bine ionic al meu, și <laughs> eu ca femeie. Apoi, dragă smarandă, tu, cu sufletul tău de mală. Bine, bine! Eu înțeleg! Foarte frumos! Lupul era dușman, dușman prefăcut. Iedu cel mare, nătânc și n-a stâmpărat. S-a lăsat prins de prefăcătoria lupului. Că de era mai înțelept, nu se îngânfa. Și asculta de sfatul celui mic Nu-l mânca lupul a, Așa e smărăndiță da și iedul mijlociu Poftim Deșterul a început să a pe urmă S-a și Apoi s-a dat de gol <gătări> Îl păștea păcatul Și-l mânca spinarea sărăcuțul <gătări> Toată pasărea pe limba ei pierde dar, dar mie nu-mi place povestea De ce? De ce? Eu dacă eram mama iezilor Nu mă țineam numai să-mi plâng copiii Cam ce făceai? Făceam ce făceam Și mă răzbunam pe lup păi Auzi! Să-ți ce iezii și tu nu mai să plângi Fira rafurisit de lup vrăjmaș N-aș fi avut o dihnă până nu-i scornea mâna, Să-i văd pielea șoric negru pe jar Ușură. Apoi smărândițo, dacă voi nu m-ați lăsat să-i spravezi povestea Ușură. Ce, nu-i gata? Ușură. Păi tu dacă ai simțit că mai lipsește ceva, trebuia să mândem. Un căr și un tăciune, spune moșule, hai spune <laughs> atunci? Un cărbune și un spune, ionică spune Un cărbune și un spune, ionică spune <laughs> Ai în de poveste, că înainte mult mai este Și aflând toată întâmplarea de la iedul mezin, capra își îndețim în ea. Eu las că în fața eu Dacă mă vede că s-o vădană sărmană și cu o casă de copii Apoi trebuie să-și bată joc de casa mea Și-ar voi să mă pună la pastramă Nici o faptă fără plată călosul și mangositul Apoi, dar eu nu sunt acele de care crede el Stai cu metre că te-oi Cu mine ți-ai pus boi în plug? Apoi, ține minte ca să-i scoți fără coadă. <gântu -i> <gână> <Așa. gână> și de atunci, căuta ea vreme cu prilej ca să facă pe obraz cu mătrul, lup. <gână> Se pune ea pe gânduri și stă în cumpene, cum să treacă și ce să-i facă. <gână> Aha! Ia acum, i-am găsit leacuri. <gână> și așa zicând, <gână> <gână> pune poalele în brâu, își suflecă mânecele, focul și se apucă de făcut bucate. Face ea sarmale, face alivenci, face pascu cu smântână și ori. Aproape de casa ei era o groapă adâncă umple groapa cu gerate și da, cu lemne putregăioase ca să ardă focul mocnit. După asta, așează o leasă din o ele numai înținată și niște frunzari. Peste frunzari doar nă și peste țărână aștern o a, a. Și deasupra potrivește un scaun și anume <gură> pentru <-un> lui. <lucru. gură> Pe urmă, Lasă bucatele la foc să fiarbă și se duce prin pădure să caute pe cu și să-l poftească la proastră A, ia Merge ea cât merge prin codru pânci dă de o probastie grozavă și întunecoasă A, Și pe-o dă cu cruzea de lup A, ce bine. Bună vreme Nu Bună să-ți fie inima cumătre!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 Ia poftin cu metre și o leacă să spătezi. Abra răstoarnă sarmalele în stratină și le pune lupului din Atunci, lupul începea mânca lacum și. o Oculț! O o Îi mergeau sarmalele întrești pe, pe. <laughs> Și cum o spăta deodată. Bu Cade fără sine în groapa cu jerarhul bine cu pare, așa-i trebuie, așa-i de mele Mă rog, scoate mă că-mi inima Tu-ți mai faci atâta o zândă cu mine <cute> A, <genie. cute> Marte pentru marte cu metre Sucră pentru arsucră, că mi-a iar și mie inima după iezișorii mei. <gri> și auzin caprele din vecinătate de una ca asta, tare le-a mai fărut bine. <gri> <gri> și s-au adunat cu toate la prevechi și unde nu s-au așternut pe mâncate și pe băute, veselindu se împreună Și v-am spus povestea da, da, a venit, a venit. Ionica a venit de ajutor. Bine ai venit, asta. A venit și buniții. Ce vorbești, băi? Hai, să mergem, băi. E! Să rămână tată-soacrele, bine ai venit. E! Tu, Ștefane, ce mai vezi poveste? Bine v-am găsit soacra mea. Apoi femeia cu bătrâneța, hără hără. Unde lăsăm? Tocmai vorbeam cu smaranda și ne potrivim la gând. Ce anume? Păi, ce-ar fi să-l dăm pe Ionic al vostru la școală? Asta era. Când de-a învăța un om, mai a cătări, și a fi de ajutor și bă, și fraților lui. Și... Ce școală? Ce ajutor? Păi dacă e vorba de ajutor, are de ajutat pe lângă casă. Să pască și ei cârlani, că la treabă se pricepe. Dar vezi numai că e cu toane, Când se ia cu alții străini, e harnic.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 N-ar mai avea cine să ne tragă și botele. He, E asta e. Dar oare Grigorea lui Petre Luca la noi din sat? Pe la și ce școlă o de știa, spune, atâtea nu și urări pe la nunț? Măi, bărbate, eu vreau ca băiatul meu să învețe carte. Ce ai tu? Ai, lasă-l om de treabă și gospodar în humulești, că de-o și baftă e. Doar să ai și îi spune, Logofete fete brânză în cui, Laptea aclu în călimări, chiu și vai prin buzunări. Vreau să-mi fac băietul popă. E, e, da și fișor tocal ca popă? Nu-l vezi că din ea Și toată ziua chinui sufletul până năzdrăvănirea lui. Ziua bună să cunoaște de dimineață. Dascăl bun să aibă și sfat bun de la părinți. Copilul îi ca puiețul sădit în livadă. de pui alături par și legi să înalță drept, iar de-l voi, crește ca nevoie. Apoi eu noi cheltui. cheltuie. Am atâția copii și de-mi opine mintea acum învățătura lor. Unde ajung? Socotiți. Școală în sat nu avem Să-l duc la Naiba, un alt sat, cheltuială. Gază, cheltuială. Dascălă ce l -o avea. Îți ceri cât mama dracului. Am auzit că se cer câte trei husăși pe lună. Au vorbă. Păi nu faci și băietul, este atât să și cu cu tot. Sărmane, omule! Dacă nu știi boabă de carte, cum ai să înțelegi? E, parcă tu știi. Mamă, tată bunicule! Părintele Ion și bătița Vă rog și voie bună! Ei, Vinic o vinit! Să pentru sfatul nostru! Bucuroși de oaspiți! Da, bucuroși! Cum nu? Apoi bucuroși. cu bună ziua! Bună să fii. Da, Ia ia poftim! Poftim de stați! Da, mulțumesc! Mulțumesc! Stăm să stea și pe tine. Când a venit vremea! Bine, n-ai grijă! Apoi v-am stârnit de la treabă! Nu-i suparare! Da, din potrivă! Bucuroși de oaspiți la orice vreme! V-am stârnit de la treabă, dar tot pentru treabă am venit. Și eu și Dascaru Vasile. La ce treabă? Apoi, satul nostru a ridicat o încăpere pentru școală. Cum dumneavoastră aveți copii, ne-am gândit că nu vă va cădea sălă să-l dați la carte pe Ionică. Tare bun băiată-i. Ține la strană și arată tragerii de inimă la ceaslov. Să vă spună și bădița Vasile, da. așa așa mă, tot întrebă Asta ce buchei? Apoi cum credeți că nu ne-am dat copilul la școală? Dar l dăm cu dragă inimă. Ba, eu stau și gândesc și mă socotesc. Păi, sfinția ta îi fie școală, fiindcă ai nevoie de zonar, la biserică și ajutoare la slujbă. Să-ți citească, să-ți la strană, să-ți pregătească cadernița, să meargă pe la ajunul. Da va să, le, să nu se supere, da, e în casă la mine. Da, scrul va să să sensoare însoare, să ducă greu gospodării, să meșteșterească ceva, să câștige așa ca ca cu oricare alt cumuleștean. Dumnealui vrea să stea în scaun, să nu se ostenească la muncă, ci nu mai să dea din gură, mai domol sau mai țipă. Cu ajutorul aceștii și cu ajutorul nu eli să spună că învață copii. Iar de la fiecare om se bage la buzunar câte trei husăși. păi la așa tocmială m-aș prinde și eu. Așa că, vedeți, părintele are folos din școală la biserică. Dar scălu are folos la buzunar și la huzureală. Hmm? Dar eu cu ce mă aleg? Băietul crește și tocmai când să-l am de ajutor, el își rupe tălpile pentru rosturi străini. A, păi, bade Ștefan, uite că n-ai dreptate Ba, am, și răs am. E, Hai să zic, cu mine ai dreptate Dar pe dascălul Vasile să nu-l nedreptățești Dacă dumneata ai auzit că în alte părți dascăli de școală iau câte trei huseși pe lună eh, Iată că Vasile al nostru nu o să ia decât unul așa e, Vasile? așa e. Bun, tine, Ștefanie Și omul, dacă nu no. se însoară E tocmai no. ca să n gospodărie grea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 pentru om n-a și lumina soarelui, mai trebuie și lumina în ei, mai lăsați-mă, da. Cum trăiesc și eu, și femeia și, cum au trăit și părinții. Gospodar cinstit de toată lumea. Apoi o treie și eu, anică, om în satul lui și fără ta. Mă gândesc că un om muncitor ca dumneata asta alături n-aș vrea să trec de om care bârfesc. Știți, dumneavoastră, cine mârie împotriva școlii? Mm. Știi, dumneata, bade Ștefan cu cine te de mână? Cu cine? Cu, cu cine? satului, Petrea dudosică mm. Da, crişmarul satului nu are nevoie de oameni luminați, că mm. ei fug de cârciumă. ne e asta e Te iei de mână cu vornicul Nica Petrei, că vornicul face negustorie cu hurta, cupărând de la oameni de aici ieftini și vânzând în altă parte scump. Vornicul nu are nevoie de oameni luminați, că altfel nu i-ar putea înșela. asta. Și da. ești alături de Popa Oșloban din capul satului. Nici el nu vrea școală, că vrea ca oamenii să rămână fără lumină și să-i mulțească veniturile lui din slujbe care mai decare ieșite din zodia diavolului. Că Popa Oșlobanul învârte rugăciunile pentru toate parascovenile și vin proștii la dânsul ca la vrăjitoare. Eh. Ai văzut cu cine ești alături? Vai, Stefanie, dar nu ni i fădi rușenii casă Dă-ți băiatul la școală și te-ți pierzi din ajutorul casei asta te-ai ajutat eu ne, Da... Dă băiatul la școală, măi, Ștefane Ei, Nu te îndupleci, bade Ștefane Hai, înduplecă-te Hai, bărbate, dacă ești ști cum îl știe să vii de la școală Să-mi spună și mie să mă învețe să prind lumina de la copilul meu. n voi tu, mă, Vreau să șitesc. Și doi și ti puțin, mi s-or păre lumini de stele. Și doi și mai mult, mi s-a lumina lunii, Și doi fugi cu ochii, înțelegând rând după rând, mi s-a păre corăsărit soarele în mine. Ștefan, înduplecă-te. Dă băietul la școală. Să-l trecem în catastric, Da?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 Ion al lui Ștefan a lui Petre. Prea lung spus. Atunci, Ion a lui Ștefan. Tot omul trebuie să aibă un nume de familie. Lui moș David îi zice David Creangă. Dacă lui nepotul i-ar spune Ion Creangă, ar mai fi cum ar mai fi. i nu să umblat să străcați obiceiuri. Copiii se numesc cu numele din ta. Ca să fie pe adumitale și după rostul școlii, să-l scriem pe Fișorul Dumitale, Ion Ștefănescu. Așa-ți place? Ioan lui Ștefan... Ioan Ștefănescu. Bine, Ion Ștefănescu. Ion Ștefănescu. Fiul lui Ștefan al Petrii și al smarandei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 nu, mai ta nu se mai astâmpără. Te răsucești pe scaun de parcai. e ghen. Nu dă pace, Nica Petri, face gocolașe. Eu stau cu minte. Ca câinele lui Melinte. <laughs> să nu lucrezi tu, dacă ești fata Popi și eu că tu ai toate îngăduirile. Nu, dar dacă nu-mi Dacă tu cei nasul la pultare, apoi cum o mai putea stăpâni coșmalăi ca Nica Petri sau toată ca sau Mogorogea. Stai jos! Și să nu te auzi, mărcăind. Ce dai, auzi? Mă, glicanule, Nica Petre-i stâmpără și tu. De mă scoți din sărite, ia seama ce trage o bleandă, să n-ai cu ce te obloji. <sus> ce rândeți, Ce Dacă vorbesc pentru Nica petrei, vorbesc pentru toți. Eh. Hai să trecem la alte buță. Că de-o merge tot așa încet ca râma, nu mai ajungem noi la ceaslovne, cum la psaltire. Căscaţi bine ochii. Asta-i buchea... Ce buchea am învățat ieri? Naș. Naș. Asta nouă se cheamă... uitați vă parcă e un scaun fără spetează. Asta se cheamă... Pacoi. Pacoi. <lipă> cum se cheamă? Pacoi. Pacoi. Stai, stai, stai, stai, stai, stai. E bine, nu toți spun bine. Pacoi. te cum am spus? Pacoi. Așa, vezi. Așa. Spuneți cu toți. Pa, -o pa, -o pa. Și încă o dată. Pa, Așa. Acum uitați-vă aici. Ce buche e asta că am învățat? Tu, mă, din fund, care te toți scarpi. noi fii în râie. Mă N-am bătiță, n-am. Te-ai fi scarpit în degeaba. E, hai, hai spune. Ce buche e asta ca un cobrit? On, Să mă Nu te-am întrebat! Ce-i, la limba? Așa, Un. Bon. stai jos, Mogorogea, și când te scoți să iei seama, era-i să spargi nu cu capul. Te ieși până în poți și prost ca oaie. Ca berbec! Ce berbec? Ce berbec? Ce berbec? vezi să nu te berbecești eu după ceapă. Că și tu, ca și mogoroja, nu se prinde cartea de voi ca de ghiște. No. Ia! Ia citi. asta e litera Pacoi. Alături, On. Așa. Ține bine, mă, crăcadele cu tăbrița, că nu te a intrat de în degete. ține așa, să vadă tot. Pacoi e P. Și On e o. Pacoi și apoi On. <tru> po po. Po. po și dacă mai pun un pacoi <tru> Po po po și dacă mai adaug ce bucheia asta care o pun alături <tru> azi, azi. Azi. Atunci Bună ziua, copii! Stați jos! Hmm. Pune scaunul cel acolo! Ce? Așa! Ce? Acolo, în vederea tuturor! Un scaun lung! Ce este pentru noi? Da, noi ne-a pus în față! Ați început învățătura de carte! Frumos lucru! Vedeți, frumos, frumos!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 Și acum, bădițe de dascăle? Spune, părinte Ioane. Ia cu toată grija în primire calul. Știi să mâni calul, Știu. Și ia cu toată cuvioșia pe sfântul Niculai. Caută un cui pentru el. Să-l în privire tot, să nu-l uite. uite. Uite acolo. Bine, bine, bine. Și vezi, poftește pe moș fotea. Dacă i-or mai pica ceva cu rele bune, să mai facă așa din când în când cât un sfântul Nicolae, ceva mai grosuț dacă se poate. E. Și acum, astea puse la cale să pun pravilă, să o urmez bădiță Vasile cu sfințenii. Și copii, Și? E, ascultați, ascultați. În toată sâmbăta,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 Ce crezi tu că dacă ești fata mea, poftim pe Bălan Jupâneasu să facem pocinoc Sfântului Nicolae că nici n-am apucat -a la turnan cu cui și, -l și -l punem la treabă. Băi, tată părinte, ei fată bună, ca sprințare, Aici... dar părinte, a, Iartă ce-ți Iartă ce-ți măi! Ai iar părinte, te rog Nu, Vasile, nu! Că dacă o iert eu, fac începutul cu iertarea și mă dau de rușine față de copii ăștia. Hai! Hai smărândis-o! Hai, hai, hai! -mă, -mă. Nu, mă Nu te mai sclifosi de pomane! Întinde-te pe balan! Haide! Așa! Hmm. Și acum să-ți scuturi catrința până ți-o trece mintea la cap! Iarna a trecut și închilia durată ridicată de humuleșteni a urmat cartea cu învățătorul nostru, dascălu vasele. Dar iată că la Cârciuma din sat se petrec Nisca va pune la cale. Cârciumarul Pietrea Tudosicăi, Popa Oșlobanu și vornicul satului Nica Petrii s-au adunat împreună. Hey, hey, hey. Ia, blagoslovește, părinte, și oca asta de vin. Așa, așa, așa... așa. Și pastramă asta de capre. Oh. Da, da, da, da, da! Se meargă să este. A, și uite așa, a... mi se strică satul. Și asta o spun eu, ca cavornic al satului.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 Oamenii s-au lumina și nu mai alergat pe la acele citane de dioc, de, de scântice, de din vacilor, de luarea manii la câmp, de dragoste. <cute> <cute> hai, hai, hai, hai. hai noroc, hai noroc. Voi ce facem, vornici? Stăm și ne văicărim de pomană. Păi dumneata ești cu puterea în sat. Ce pot face eu? Daci-mi un sfat. Școala nu poți închide? A, asta e prea cu ochi. Atunci, nu zic așa Inima școlii E dasculu basâne Dacă e inima școlii, Școala nu are Ați priceput? A, am auzit că se dă de la Să se facă oaște cu moldovenii Adevărat Așa e ei, o pe drum, maista Tiii, că bine zici e? Devine poruncă de la isprăvnicie pentru asti. Îl prind cu arcanul pe Vasile eee, Stai, stai, vorba. Cum ai-l prins? De acasă nu-l poți lua e? Din biserică, de la strană, nici atât așa, așa. Când de cu părintele o prinsat. E. Iar nu poți, e școală, iar nu? Stai, stai, stai să s A păderea. mai pricepe eu la un vicleșu, Atunci, ia, hai noroc, sănătate. Mm. <sus> Băi, dar voi ce că la l-avem așa fi la ceasul al noulule. Auziți? Da, da, da, da. Ce la Bună ziua. Bună ziua. ziua. ziua. da, cu ce prilej vordi cu satul la noi în școală? Că vrei să vezi cum citești școlari? Poftim scaun. Ba. Mm. Citim ceasul al noulule. Ba, că nu mi-i de ceasul al noulule. Vin să vă aduc o mare bucurie. mare. Trece Maria sa votă la mănăstiri. Maria sa? E, și avem o treabă cu dumneavoastră. Drumul de intră în sat, ori de ieze, n-a pus nimeni piatră să o bătucească și stau grofile așa de să mergi ca prin străchin. Și careta domnească de să o legăna prin ele, apoi, o fi cu mare rușine satului nostru de gospodar, nu? Și ce putem noi face? Păi să ducă fiecare școlar ce poate, nu? Târnăcoape, sape, ciocane despar piatră, tărăboanță și dumneata dascăle cu ceata școlarilor să ieși dincolo de jităria statului și să tocmiți drumul, nu? E, așa o face. Eh? Copii, ați auzit ce a spus vordicul satului? Da. da! Mergem! Mergem! Eu aduc o Eu lucru trebuie făcut de-ndată. Că odată ne trezim cu vodă. Ei, dascăle, când te văd la lucru? Mâini de dimineață pornim claca. Da, da. Hai că-ţoarele e la nămiere! haide bă, uite, vin mamele cu demâncare. Parcă-mi ia un mas şoare ce un De aceea te tot dai pe lângă lăutare. Uite, vine maică-ta. Şi mama dumneavoastră. Să-mi vine sănătoasă. Aleargă mai bine la maică să să Care cum vă vine cu demâncare, a lăsat lucrul şi mâncaţi? Ai adus demâncare? Mâncare, dragul meu, Unde te așezi? Ă, Am trecut pe lângă șitărie. Și? Pătafolă. E... Bândește să vadă ce-i spravă A face el ceva. L-am văzut cu doi străini din sat, cu vătămanul și doi masili boiereși. Mm, nu te gândi la rău. Acum i stăte toate peste cap. Trece vodă. E? După cum vorbeau, dă, tare mâne tunerii căutătura și șoftătul nori. Bună ziua, mă zice, Vasile! Ei, cum merge treaba? Copiii, parcă-ți vă Ai adus mâncare lui Iorica? A adus. Păi poftim coleam o Mulțumesc, Dumitana! <laughs> Atunci ne-am înțeles. Da. Voi vă faceți că treceți. Vă opriți o clipă la lăutari, pe copiii lunghiu. Voi patru. Unui zvrle arcanul un cap, apoi legați burdu. Așadar, vă tămane, ornim. ne ascunde bine arcanul, să nu simțească. Vansiliu ia pe câmp. Nu noroc, Vasile, nu? Poftă bună, poftă bună. E, merge, merge, Mulțumim, merge, cum să nu meargă? Bine, dați le Vasile. Toate astea sunt cinstea lui Vodă, Înseamnă că Vodă ți-i drag. Da, o fi, dar Vodă trece odată, iar satul rămâne pe veci. Da, ce se zgâiesc oamenii cei la noi? Ia că... Se minunează și ei de isprava școlară. Ascultă și ei lăutarii. Eh, dumneavoastră, care e îți dăboviți cu lăutarii. Vă place în sat de gospodare, până și copiii trebăluiesc pentru nevoile satului. Ia poftim, poftim! Aici e dascălul Vasile, dascălul școlarilor. iată Acesta! Să fie sănătos! Bună ziua! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! să Cei! Cei! să Nu te-am mai bun ca lui Efemer. Peciorul iubește pe Vodă și merge la oștirea lui Vodă. Arte căl osu! Arte-mi trebuie! Lăsați-mă! Da, vă Așa se iau plăcăii la oștire. I-ai făcut-o, vă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 Hai bă, Tomane, ia-o înainte, trimitem la izprăvnicii! <laughs>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 N-am fost niciodată.